cantora que ves cantando. Esta doce melodía. Canta que Vamos a boas tardes ao noso correspondente Monforte, non? Si. Sí, Veña. En ese apartado de que enche preguntó. Vamos alá. José Manuel, moi boa tarde. Benvido, moitísimas moiitísimas gracias Pois aquí algo puraadiños como diste tamén porque tivemos aquí conexión con a con, coa font sagrada eh, pero bueno danos tempo para poder facer a túa sección que é tan importante e tan interesante sí? eu xa estaba de vez vendo claro que si sí. vamos a bueno, vamos a verlo bueno, bueno, pues, ah, eh, chegou chegou por fin Vamos a primeira parte poiñón orlle musiquiña vale Veña bule bule Aí está a entradiña. Esa entradiña non. Bule bule. Sí, sí, sí. O bule, bulo, algo que se ten que descubrir porque das, das noticias que ti nos envías, algunha delas é unha trola. Correcto, ben vede xea mecánica. Vale. Eh, eu relatógos eh de forma breve, seis nova, da actualidade galega e vos tedes que atopar da face unha que non é real que é inventada que un fake un bulo, para entendernos hmm. de acordo? empezamos sí. a querer si, sí, para non é o mesmo veña, preparándose para o eclipse do 12 de agosto Galicia será un lugar privilegiado para observar a eclipse que cruzará a península ibérica do oeste o leste pasando por moitas capitais de provincia empezando pola Coruña Será o 12 de agosto sí. A seguridad e a prevención de riscos Que dependerán Da presidencia da xunta como no que se refira a coordinación Será un dos retos do goberno galego Ante a previsível chegada De turistas e divulgadores científicos Para esa data E as datas do redor vale. A xunta deste xeito constituiu Este pasado mércoles Onde unha comisión de interdepartamental Para planificar que a mobilidade e a seguridade destes días. Ja, ben, ben. Moi ben. Una noticia número 2. Número dos, Terremoto con epicentro entre a Castela. O Instituto Xeográfico Nacional registrou unha amalgada deste lhavez tú do tremor de magnitude de 2.2 2, 2, con epicentro entre a Castela e a unha profundidade de 6 km. Mm. Se chou sentir nos arredores, eh, por exemplo en Ribela, Ansarría, Eh, con predecir que este tremor eh, de deste Tamaduga de Xoave non venso porque eh, días antes houbo tamén outro tremor en eh, os concellos de Taboada Saviñao, se vale. xa que por días de actividade sísmica eh, por aquí, pola Riveira Sacra. Vale. Outra. Eh, ímos coa terceira. Vamos. Arquivada a causa polos peles verquidos na costa galega en 2023. O xulgado de Noia decretou o auto de arquivo das actuacións pola vertedura dos peles que aconteceu alab por dezembro do 2023. Conclué o xulgado que non eran tóxicos os peles e lembra que a Administración Autonómica fixou os trabalhos de limpeza debendo lle logo o Goberno Central 2,3 millóns de euros para compensar o custo destas de tarefas. Mm. O Executivo Central será que pedir responsabilidade a Navieira Que perdeu a carga Se que quere, pois, eh, recuperar Eses cartos que lle debe a Administración galega Para compensar por gastos de limpeza vale. A próxima banda Consellería de Medio Ambiente eh, Na persoa De Ángeles Vázquez Lembrou mm. que a xunta xa Retida de que os peles eran tóxicos Se lamenta que alguns partidos Dixeran o contrário daquela prexudicando o turismo e o toalhador de loba. Bueno, vale. E coa cuarta. Vamos ala. Memorias dun neno labrego nos teatros galegos. Trátase dunha nova versión teatral adaptada e dirigida por Cándido Pazón e producida polo CDG, o centro dramático galego, xunto con Contraproducción. Con este espectáculo a xunta quere conmemorar o 65 aniversario da publicación desta emblemática obra de José Neira Vila, tamén o décimo aniversario da súa morte. Uh -huh. A obra está de Xira por Galicia, e podrá se ver en Mindeiras Datas, en Vimeanzo, gran Lugo, Ribeira, Vilalba, Rianxo, Monforte, Delemos, O Barco e Carvalho. Muy ben, muy ben. Muy... Balvino, Un Rafa d'Aldea, sí. mítico Balvino e mítica obra... De, eh, de Neira Vilas Vila, Sí, de Neira Vilas, sí, Vila, sí, señor uh -huh. E imos coa quinta Vamos alá Os galegos de Groenlandia En contra das intencións dos Estados Unidos O centro galego de NUC Capital de Groenlandia Vende facer un comunicado público no Que se posiciona claramente En contra de calquera toma de posición Que poidera facer Os Estados Unidos negociada Ou pola forza dos territorios que actualmente pertenecen a Dinamarca. Deixan también claro, eh, además de este recitamento, <coughs> por as intencións autoritarias ex, eh, colonialistas de Donald Trump, eh, eh, afirman, de paso, que o futuro desta isla é a soberanía. A soberanía... Non queremos ser ni de Estados Unidos, ni de Dinamarca, uh -huh. sin sí, tamén sí. de endocenso alego de Nú. Queren ser independentes, exactamente, sí, sí. Exactamente, que están en contra, eh, posicionadas en contra destas de intención dos Estados Unidos, Muy... a través del calesón, non hai que lembradas Sí, hai aí un... E eh, eh, ao mesmo tempo uh -huh. eh, que que rexectan estas intencións de Donald Trump, uh -huh. eh, de principais dos Estados Unidos, pois pues uh -huh. lembran que, bueno, que a poder ser, que se debía respetar a soberanía do, do povo... povo de Groenlandia, eh, nin de Dinamarca, nin de Estados Unidos. Dos seus, dos, dos seus pobladores, claro que sí. Va, vamos a, la, a E rematamos. rematamos a sexta, veña. Dous novos fungos nunca antes registrados en Galicia. Foron achados ropazos de Mariñán a partir dunha saída de campo científica. O estudio micológico impulsado pola Deputación da Coruña localizou tres especies de fungos de, espe de especial rareza. dúas delas e inéditas hasta agora no catálogo alevo. Este descubrimento sitúa a este espacio histórico como un dos enclaves con potencial para acoller a maior diversidade do país. Mm. As especies, non vos ides quedar con nome, tampouco eu, mm. eh, Microglossum truncatum e eh, Glutinoglossum triseptatum. Digo, Estas especies <risas> pasan a incorporarse por primeira vez, o catálogo micolóxico galego. Uh -huh. Xunto estas dúas inéditas, como dicen houve outra que atoparon a galerina adkinsoniana. Eh, esta eh, foi identificado xuntas anteriores, pero desta, deste fungo, pouco frecuente, sí que existía algún tipo de referencia anterior. Bueno, Bueno, eh ya aí ante novas así... actualidade galega desta de semana. Sí. unha delas non é real. Un Adela, tamén que fáganolo saber, que ao final do programa, Xulio e Armando, que, de... que non descubriu a xente xa ivantes cal é a falsa. Dámoslle publicidade polo menos a, a súa verac... non veracidade. Exactamente, hey. exactamente, non queremos deixar a xente co Con gano no corto <ríe> vamos vamos con la segunda segunda parte vamos hacia la segunda parte segunda que, te ¿sí? que tenga esta entrediña vamos a la pasa que pasa na Ribeira Sacra. Correcto, aí vai o informativo acelerado do que aconteceu na Ribeira Sacra. Empezamos. O camiño de inverno faz de sanos de oficialidade e presenta campaña promocional en fitú. Pois este mércores, onte, en a xornada de promoción, derose a conhecer eh, pois eh, pulsas, ah, todas aquelas Eh, características deste camiño de Santiago Deus a través através do vídeo corporativo E compartíronse Nese acto As líneas estratégicas para o vindeiro sal Outra, Margaride En Quiroga festeixa o San Vicente Esta parroquia eh, Quiroguesa está de festas As festas do seu patrón desde o 23 Xa mañá hasta o domingo 25 Pero mañá Vendres como aperitivo esta cita semana de festeixos está o sea, apopular a festa do chourito que é a festa do chourito? unha pancetada e unha chourizada a cargo da asociación de veciños que, que organiza este evento eh, asan chouritos para que se chegue ali aprobados e sea panceta tamén a ofrecen de balde pero neste caso a panceta cada un ten que axala con a súa propia mão danxe un especto, o lume está ali e ti xa axarás como podas se queiras e cómelas, non xo van facer todo. Que, te, que, teñen, oh. que li, teñen librarse suficientes para, para o que queiran, poñese, sí, non? Sí, sí, muy, sí, correcto. Estón é unha festa moi popular, moi próxima a xente que mm. ten curioso eso, que, pois, pues, eso, tradicional en xebre eh, total uh -huh. porque dan xo pedazo de panceta riba do pan e, eh, eh, pois, pues eso, como co ben dixe, o espeto e ti xa xegas solo lume a paso teu gusto. Muy ben. Es claro. eh, pues, hai unha comunión ali de xente arredor do lume, hmm. eh bueno, pois facendo como se facía antigamente. Sí, sí. De paso, ¿Sigue? De paso que se centan, comen un chourizo. <risa> Veña. Correto. E, para, e falta. Seguimos un novo cineclube clube de Monforte. E... está creado grazas a tres entidades culturais e comprometidas co cinema, colectivo Nordes, Fasín de Lemos e Ateneo Casino. As proxeccións serán todos os a ás 20 horas, de acceso gratuito e aberto a público ata a completar a foro Este vendres, xa inauguración, este era lugar a primeira proyección uh -huh. Desta festa do cocido do Porto Celta en Sardes. Será o 31 de xaneiro, este era como pregoíro a Fernando Romay. Oh, Nesta man. festa gastronómica pois faese unha exaltación desta raza autóctona coa saborosa carne do porco Celta. Dende eh, a xunta, está eh, recuperando e conservando pois, eh, con a xuda a asociación de criadores de porco celta pois, manter eh, esta raza e eh, dar a conhecer a súa saborosa carne. Suspendidas as clases de ultimísima hora en toda a provincia de Orense, en as zonas da montaña sur e centro de Lugo, ante o aviso de nevaradas que eh, haberá a partir desta madrugada. E para rematar, Monforta collerá un partido de primera, de fútbol de Primeira Federación, uh -huh. concretamente o Burense Club de Fútbol Cacereño, xogarán este domingo 25 no campo bonfortino da Pinguela por mor de do estado do céspedes do campo do equipo do Burense, o Couto. Moi ben. O, o un... un, un, un un momento de deporte para para a zona de Monforte que non, non tiña eses eventos tan importantes de, de... correcto, é un vale. evento pues, de certa sí, trascendencia fongolística que traen pues, dos equipos de primeira federación sí, sí, sí, a antiga segunda B a, pues, a aquí en Monforte moi ben, vamos a, a terceira parte que tamén ten a súa entrediña vamos vámosala ahí está antradiña de este de esta sabiduría popular. Exactamente. Correcto, sabiduría popular, la tercera pata de este banco que llamamos que te preguntó. Vale. Vamos eh, a eh sabiduría popular, como sabéis, cientos refranes eh, eh anécdotas, cuentos, cantigas, todo todo lo que se pueda meter en este saco eh, que llamamos sabiduría popular. Neste caso, no día de hoxe, teño, pois pues eso, un par de de frases, bueno, dos, tres, duas, tres frases de reflexión, eh, tamén que, que a, a, notei na libretiña pequena, como sabedes, uh -huh. e que comparto con vos e con toda a audiencia. A primeira é unha frase que escoitei días atrás, é a seguinte, viu todo de pequeno? <risas> é unha eh, frase pois que ven a chamar de atención vai dirigida a algún cativo ou cativa cando fai unha trasnada sí, que, que... Non sei xa te Si, si, sí, sí, e... algún que, que, que se saido normal <risas> Exactamente, vieron todo desde pequeño. Sí, sí, sí, sí, sí, que que, que tiró una piedra donde no exactamente. exactamente. Exactamente, Entonces, pues es una expresión sí. dirigida a él sí. eh pues, Muy bien. con con con cierto con terto xeño, ¿no? Sí, sí. es eh, eh, sentido bastante importante, sí, sí, sí. vale. Esta otra esta frase eh, no es popular que usáis evidentemente. Pero es eh, una reflexión de mi este Nadal, cuando o bueno a ver a Barcelona, pasaron concordías con ella, uh -huh. con, con su hermano, y me cada día tengo menos ganas de morir. <risa> Va a ir a hacer 8 años, uh -huh. si te se ve está a gusto, es feliz. Muy bien. E, de, de, de, con esta frase, pues ya me dijo todo. Dicen, pues con esta frase ya me hace feliz. ¿Feliz a bien? Claro. El, el, claro el, el, el, resumes, resumes un estado de ánimo completamente. Exactamente, sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. ¿Ganerías que yo menos ganas de morir Sería bien. una frase que teníamos que decir todos, ¿no? Que, eh, que deberíamos eh, adoptar, adoptarla a todos, sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí. exactamente. Eh, ¿Ganas, eh, de, vi ganas eh, de vivir? Eh, Practicalas de vez en cuando. Correcto. Sí, uh -huh. sí, sí, muy bien. Te remasto... Sí. Pues con... Con... Un, una frase... Que bien, eh, pues, un, creo que fue en un bar Así explica la frase que a veces hay varios que ponen frases motivadoras sí. ah, O sí. de reflexión, mm. o con mensaje, ¿no? Es mm. el siguiente O medo no evita a muerte, evita a vida <risa> ¿Cómo, Entonces ¿cómo también me, también me, me gustó porque... evita, eh, evita, me evita O medo no evita a muerte O medo no evita a muerte, evita a vida A vida É, é como que o que, o que vive con medo morre de medo claro. a, vida, a vida hai que afrontálas en medo eh. mm. xa, xa. está está está está entendido eh, eu, que... como anterior para coñer na neverira mm. ou no escritorio elicla no día a día mm -hmm. o medo es... non evita a morte evita a vida eh, claro porque se estás se con medo, se vives, de medo. Con, se vives constantemente Con esa esa condición de teño medo de tal teño medo de cual, pois sempre tes algo que, que non, non aporta a vida, co propiamente dito, claro que sí correcto, bueno. ata aquí, pois pues eso, chega, ahora, eh, ahora de hoxe vai... e rematamos a Vídeo Popular, se sabedes con esa a, a chega de amigo a amiga eh, co, co seu refrán frase o dito favorito que quere compartir con nos. Neste caso, o convidado é eh, Manuel Carrete, vamos, abogado e historiador que creo que ven coñeceros. Vamos a á, vamos a escuítala. Boas, amigos e amigas do programa Galegos Novaes de Radio Samboy. Me pide eh, o vosso colaborador e amigo, o concelleiro de Quiroga, José Manuel, que os mande un refrán Pois, nada, aí os vai Van dous, a prezo de un Sería de tales cachos tales olas O sea De tal pai tal fillo, que sería así E outro sería De da mata para rebola veña de mollo escolla Que a veces, da igual o que fagas Que todo, vai eche salir todo A, a cousas fodidas Así que nada, meu nome é Manolo Carrete Son historiador Nacín en Cataluña e fai uns dez anos que eu aquí en Galicia Así que nada Moitas... Apertas, xa eh, nos vemos por aquí, por la terra. Pois pues, pues, bueno, bueno pois pues, aí atemos. Eh, Exactamente. Aí quedou, aí quedou, a colaboración de Manuel. Manuel, sí, carrete. Acelerado, acelerado como é ele. Sí, acelerado, pero y, y por menos transmisor, non? Anotastes ben, que sí, sí. non digo vos as frases. Dille, dille novamente, que Mira, de, de tales primer, cachos... O pr, pr, primeiro refrán é sí. o seguinte... Mm. De tales cachos, tales olas. Sí, sí, muy... De tal pai, tal fillo, tal filho, sería sí. un equivalente. Sí, exactamente. No, enténdese sí, ben, sí. ¿no? Sí, muy bien, perfectamente. Ya. De, de tal pa o talaste, tal Talastigo. no, también, de tal pa o tal astilla, sería en castelán, ¿no? Sí sí, eh, sí, sí, sí. Correcto, enténdese ben. E o segundo, hmm. eh... Da mata arrebola veña o demo es colla. Es colla. Eh, sí, sí, exactamente. Sí, que... Eh, Esta frase, como tamén apreciou sí. el, eh, Cal... significa que du... calquera das dúas, co... calquera dúas de é mala. Si sí, dúas cousas eh, igual de mala, da igual a que se escolla. Sí, sí, sí. sí. sí. sí, claro, si si si, tanto. Entón claro, se unha é mala a outra tamén é mala, por queña hablamos me colla, total. Exactamente. Son ambas malas, collas sí. a que collas. Sí. Vas, vas a ir perdendo, ¿no? Sí, exactamente. Como sí. dicía eh, mi avó, andaba collas que queiras, sí, sí, sí. Como? Como decía miña aboa mm. da maza a rebola collo que queiras mm. bueno. Por resto, sí, eh, mm. eh, sí. si, mira Que venha ser o mesmo Si venha ser o mesmo Eu, despois de de, de sí. recibir de Manuel esta, mm -hmm. este do refrán mm. eu non escritara ningún deles nunca mm -hmm. E o segundo, tiven si que pues, repreguntarlle Sí. Como como eran realmente, eh busquei un pouco e atopei no no dicionario de refrás galego, sí. atopei o seguinte, entre a rapa e a rebola sí. veñao de moes colla. Exactamente. Sí. E despois tamén escoitei que acaba de decir, bueno, escoitei en un blog, sí. que creo que era dun asturiano, te ten sentido porque un asturiano perto da por aí de donde Armando uh -huh. ten ten bastante proximidade e, e seguramente pois eh, a frase pois entre galego eh entre galego é bable uh -huh. que hai que acabar de dicir entre a masa e a rebola veño de veño de si si si Que, que bueno, que al final todo es lo mesmo pero sí. aquel aquel di carrete, edí que no na cambia para nada, que uh -huh. no hai que estar esturpada que alí se procede así. Uh -huh. Da mata, a rebola veño demo e escolla. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, repito, a que sae no re, no galego, entre a rapa e a rebola veño demo e escolla. E a chega de Armando tamén uh -huh. é outra variante. Muy bien. Eh, eh, pero en vez de rapa, si. Sí. más, ma, e mata, di mata. Sí, sí, sí, sí, maza, maza Muy ben Pois eh, eh, Con esto ya, ya ah, queda ah, con, con esto Exacto, aumentamos o noso saber de, eh, in, de O noso saber sí. popular, lóxicamente Correcto ah, Adiante Concre Concretamente, Armando, por rematar, como dito a Boa, dicía Da maza rebola o Que viño o demo e as collas Correcto Sí, sí. bueno pois... correcto, correcto, moi boa chega vale sí. eh, perfecto, unha grande participación e colaboración a de hoxe xoxe Manuel, agradecemos xe moitísimo a túa aportación e a ver se si os nosos escoitantes son capaces de descubrir de, oh. eh, de, no, no, donde está o bulo sí, bueno, don... vos máis ou menos xa xe irades, non? Eh, si, sí, eh, algo dunha dunha dunha, dunha, dunha illa oh. moi grande Sí. Bueno, no sé, algo parecido oh, hombre, hombre, se, se, se ya hace spoiler Como dicen ahora los mozos ma, ma, mal, Malimos también Que aún queda media hora de programa No dicen nada, dicen que hay una Illa, nada más Bueno, y ya que Salvador Illa Que está ingresado pues, eh, Posiblemente, eh, eh, eh, posiblemente, posiblemente. Recupere, Desde aquí que se recupere Exactamente O galla sea, que Que lo tengamos pronto eh, eh, Ahí divertindo-se tamén, veña. Oye, muitísimo placer, Sr. Manuel, unha aperta grande. Otra, tá loco. Tá loco, apertas. medio, en A velha sacou un e contoullo a súa filla. Marchou ela pro promoindo, camiñando en calma que. Dum, dum, dum. Minha irmá foi o muiño Muiño, muiño Cunha saca de farinha Farinha, farinha Deu de un bico muiñeiro Muiñeiro, muiñeiro E voltou con máis barrija Barrija, barrija Cuidando ter un novo xero O meu pai foi no abrazar E vendo que funcionaba mén queixo aproveita quando <música> o oh, pai foi ao para forrar unha peseta peseta peseta de un bico muiñeiro muiñeiro ya talanqueta meu fillo vaite para lá va á pena de probar É obrigado a fundar, non sen antes asixar Eu tamén fungo moinho, moinho, moinho A mirar o que pasaba, pasaba, pasaba Non estaba o muñeiro, muñeiro, muñeiro E a muller non me soltaba, soltaba, soltaba Oxendía son defuntos polo disgusto do aquel E agora, sou muiñeiro por usar o tarvelo. Galegos no baix, con Armando Fernández e Julio Coghill. estimades i estimats de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a ràdio Samboi us volem despertar acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres que pugeu a bord la República Samambuana ho deixaràs tot per escoltar-nos Galegos Novaix.